Hej och välkomna till veckan med Petri Krim. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariela Quintana Melin. Och vi börjar med mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda. För under omhäckningsförhandlingen i tisdag så erkände en av de misstänkta kvinnorna en del av brotten och att Tove dog i hennes lägenhet. Hon har tidigare nekat till allt och nu erkänner kvinnan brott och att hon misshandlar Tove. Men hon säger att hon inte har haft uppsåt att döda. Clea Sangborn är den misstänkta kvinnans advokat och berättar för P4 Jönköping om varför hennes klient nu ändrat inställning. Det är för att hon har mått otroligt dåligt i häktet- och... På senaste tid har hon börjat må lite bättre och hon har kunnat berätta om vad som har hänt och har velat berätta om vad som har hänt. Det är skälet till att hon nu har ändrat inställning och hon har lämnat en fullödig berättelse om det här händelseförloppet som jag inte kan gå in på vad hon säger. Det var i oktober som Tove försvann efter en utekväll. En stor sökinsats drog igång men inte förrän efter 17 dagar så hittades Tove död i ett skogsområde utanför Vetlanda. Och under veckan har åklagaren Adam Rullman som leder förundersökningen också berättat att en av de misstänkta kvinnornas telefon kan kopplas till platsen där Tove hittades under natten då hon försvann. Vi bedömde att den huvudsakliga platsen är... Den så kallade lägenheten. Att den misstänkta kvinnan nu erkänner att Tove dog i hennes lägenhet stärker bilden av vad som hänt säger åklagaren Adam Rullman till P4 Jönköping. Det har hela tiden varit eh, vår eh, hypotes att så har varit fallet men det har planat ytterligare om vad som har hänt och det är en sammantagen eh, bedömning av, av all bevisning som har, hittills har framkommit under utredningstiden. Det är både teknisk bevisning och förhållsutgifter. Och den andra misstänkta kvinnan har också omhäktats misstänkt för mord och gravfridsbrott. Hon förnekar brott, säger hennes försvarare. Våldsspiralen i Stockholm som startade på juldagen har fortsatt. Och förra onsdagen skedde årets första dödsskjutning. En 26-årig man dog och även en man i 40-årsåldern skadades. Det var vid kvart i fyra på eftermiddagen som polisen larmade som skottlossning på Jordbro pendeltågstation. Många resenärer på väg hem från jobbet blev vittnen och pendeltågstrafiken stoppades i timmar. Och så här sa resenären Rickard som blev fast på ett tåg efteråt Sen så spärrade de liksom utgången, vi fick inte gå ut ifrån tåget och då sa de att det var polisens begäran Ganska tidigt kunde man ju läsa på nyheterna på telefonen och se vad som hade hänt Sen fick vi sitta ungefär en timme och sen blev vi flyttade allihopa till bakre delen av tåget Där samlades vi allihopa och då tog de ID-kort på oss och så fick vi lämna telefonnummer 26-åringen som mördades i Jordbro hade några månader tidigare kommit ut från fängelset efter att ha avtjänat ett straff för försök till mord 2016. Polisen har inte gripit någon än misstänkt för mordet på pendeltågstationen i Obro förra onsdagen. Men två män ska ha sett springa från pendeltågstationen. Aldrig någonsin för har så många skjutits ihjäl i Sverige som under förra året. Över 60 personer sköts till döds. I två av de här fallen har det nu under den här veckan väckts åtal. Den 13 april sköts en 23-årig kille i Gärle parkeringsgarage i Karlshamn. Tre dagar senare greps den man som nu åtalas för mordet. Lena-Marie Bergström är åklagare och säger så här till P4 Blekinge. Så som jag har förstått det utifrån förundersökningen och telefontömningen och de förhör vi har hållit så är det egentligen en annan händelse som jag också har väckt åtal för idag som är själva upptakten till det hela. Och det är då det misstänkte, även du för att ha utsatt en tjej i Karlsson för grovt olaga hot och olagat fång. Och sedan så är detta något som kommer målsägaren till kännedom och det gör att han blir arg. Och då så väljer han att bestämma träff med den misstänkte i garaget i syfte då att råna honom som hämnd för det han har utsatt den här tjejen för. Den misstänkte förnekar brott och hävdar självförsvar. Och I Göteborg har åtal väckts mot två 20-åriga killar som misstänks för mord på en 22-årig kille på Länsmanstorget i juli 2022. Åklagaren Maria Torell skriver i ett pressmeddelande att mordet är en uppgörelse mellan kriminella grupperingar. och Det här mordet ska vara en del av gängkonflikten i Biskopsgården mellan norra och södra Biskop. Göteborgs Posten skriver att de som nu åtalats för mordet är kopplade till södra Biskop enligt polisen. I bevisningen har man bland annat övervakningsfilm som visar själva skjutningen och DNA på föremål som hittas vid brottsplatsen och längs flyktvägen. Två killar och en tjej är också åtalare för medhjälp till mord bland annat och alla misstänkta nekar till brott. Ja det känns ju helt sinnessjukt. Ja, så sa Lulio bon Alexander Bergenstråle till P4 Norrbotten efter att en åttaårig pojke hittade stöd i en bostad i Luleå i söndags. Det är liksom extra hemskt när det är så litet barn som det verkar vara. Så det, ja, det går ju som inte att förstå. Ja, det här är en väldigt tragisk händelse som har berört många. Kyrkan i området hade extra öppet för dem som ville prata om det som hänt. Åttaåringens pappa grep samma kväll misstänkt för att ha mördat pojken. Och pappan har själv vårdats på sjukhus för skador efter händelsen. Han förnekar brott och under torsdagen så häktades han på sannolika skäl misstänkt alltså den högre misstankegraden för mord. Åklagaren Linda Strömberg berättar så här om det som har hänt för P4 Norrbotten. Anledningen till att polisen var på platsen var att mamman tryckte oro för pojken. Och därför så, så åkte polispatroll dit. Då det finns ju en vornad twist mellan det, fanns det, det, finns det mellan de här sakerna. Det här var vecka med Peter Krim och glöm inte att lyssna på vårt långa veckoavsnitt om hjärnan bakom Einar kidnappningen och våldsspiralen i Stockholm. Och fortsätt gärna tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp.